običajna praksa kod nas da, da redom čitam pitanje odma automatski odgovaram kao što je do sad bilo pa tako zelavo pomoć da počnemo ja se nadam da me dobro čujete i da možemo da startamo e, prvo pitanje je bilo <clears throat> na selama alekum selam svima kod naslo kaže e, kakav je to morsel e, sahi e, morsel sahi hadis i na koji se vrste dijeli, da li se, da li se može dokazivati s njim kada su u pitanju šarijetski tekst, je da vas na hladnagradi. Čini mi sato dobro sjećan, slično pitanje već bilo u prošlijim predavanjima. Naime, Morsel Sahih Hadis. Morsel Hadis je u osnovi, znači Hadis, za u kojim Tabin Kaže, tabin, znači ne ashab, kaže da je rekao lahu poslanik s.a.v. to i to ili da je, da je, da je lahu poslanik s.a.v. uradio to to i to i, to, i slično. Znači u tom senedu, u lancu, prenosilacu se senedu, nedostaje ashab. I zato se zove Mursel, Mursel znači Arsele Jursilu, a naravno su znači poslat, znači odaslan hadis, ali bez ashaba. Uh, Mursel hadis je uh, vrsta slabog hadisa. Pa makar bih u sahih misli se sahih mursel hadis to je sa, znači hadis, znači da onaj ostatak seneda, od tabijina pa do ono koji bilježi Hadis u svojoj zbirci, da je vjerodostojan. Ali opet i taj sahih mursel hadis nedostaje mu ashab. I on je od vrste slabih hadisa. Mursel hadis je dijeli na mursel džali i e hafi, znači mursel onaj obični i onaj skriveni mursel. detalji među njima da ih ne spominje. Prošli put smo navodili. Uglavnom, e, e, Mursel hadis je slab hadis i ne može biti sam po sebi dokaz u određenog pitanja, ako nema drugih hadisa koji ga podupiru u tome ili ako nema jel, a, ako nema jel, neki drugi šeirijski dokaz koji podupire to pitanje. On sam po sebi ne može biti dokaz ili nije jak dokaz. E, dalje, drugo pitanje, kaže da li je namaz pokvaran onome ko klanja, a ispred njega pruđe osoba koja je punoljetna s da klanjač nije nije ni bio u prilici da spriječi osobu koja prolazi što se tiče ovog pitanja naravno zato je smisao stavljanja sutre, odnosno perde između klanjača Znači klanjač mustahab je, povećinu čenjake mustahab staviti sutra, odnosno perdu, ispred sebe. Znači bilo šta, što je u visini uh, otprilike 20 centi najmanji. Uh, čak ima hadisu, pa rečer je da čovjek nema ništa, nikakav šta, ništa drugo, da makar pouče crtu. U tom, u tom hadisu ima, ima govor oko nekog bilježih Ahmet i Namađi, ima, ima oko, vjerodosti hadisa, ima dosta govora. Uglavno znači po večeri će neka sunet da se stavi nešto ispred klanjača i to na mjestu, znači na mjestu gdje pada na steđžu i od tog mjesta gdje na steđžu koliko može namaršat, znači koliko može proći ovca i znači u daljinu stolpite neki 15-20 cm ili više malo da se stavi perda sutra manji dio učenjaka e, manji dio učenjaka je na stavu da je važno sutra staviti e, pogotovo taj stav, e, sa sa je stinom za oso Šejh učenjaka e, Helen Neiser euh da se vratimo na pitanje Narod na Hadisu, našto je Hadis koji ukazuju na to da je, da je propisan staviti perdu per, ispred sebe, bilo muško, žensko koji klanjaju. E, poput Hadisa, Motefa, Kalevi, Buhari, Muslimo e, je li kaži e, u kojim je došla zabrana da se pređi ispred onog, u kojim je došla zabrana da se prolazi ispred onog oklanja. E, ovdje treba da shvatim vrlo bitnu stvar, a to je, kada kad je ono što je došlo Hadisu, je došla zabrana, grijeha, onom ko pređe ispred tanjača, misli se na ono znači, gdje on stoji kada klanja do onog mjesta gdje stoji perda. Ako u tom mjestu pređe, znači, na onom mjestu gdje pada na seždu, i poslije toga 20 cm. Ako u tom, znači, u, u tom prostoru neko prođe ispred njega, smatra se da je, da je prošao kroz zabranjen dio gdje, gdje je zabranio prolaz ispred tanjača. A ako pređe tamo iza perde, pa makar ne bila perda, sutra, znači ne smatra se da je učinio grih. I tamo nije zabranjeno proći. Kod nas je pogrešno shvatanje, tako nas vjerojatno mame učile kod kuće, da ono kad, kada neko klanja, da ne smiješ tu oči spod njega tamo, pa makar km bilo daleko. Što je pogrešno, apsolutno nije tačno tako, nego nego zabranje dio prolaženja, u stvari ono gdje bi trebala biti perda, pa iza, pa između perde, između gdje stoji klanjač. A ono iza perde je dozvoljeno, bila perda, ne bila perda, do E, a što se tiče prolaska, e, imamo, e, taj ne navodim hadis u kojem se navodi, e, u kojem došla zabrana prolaska, e, u pitanju je došlo, znači kada, se, e, kada je dali li utiči na namaz, jel, kako reće, e, Dali li namaz pokvaren, ono neko ispred njega pruđe osoba. Znači ovdje zabranje prolaza, kada je došlo jednom podvučem, je između znači, osobe gdje stoji i između mjeste gdje treba biti prijeda. A ona je odmah, jel, nakon mjesta gdje se padaam sežeju 20 30 tak centi od bilke. Naši ako između tog mjesta prijeđe to je ona zabljen bivlje gdje se prolazi između osobe koja klanja, ispred osobe koja klanja. E, došlo je u hadisu uh e, ko, bilježi muslim. Da je Poslanik sallallahu alejhi rekao jakta ovo salata redulj izalomikon baina huwa misl muakhirati rahli kaže prekida jakna znači prekidu prekida namaz čovjeka ako ne bude ispred njega misl muakhirati rahli poput uh, uh, zadnjeg dijela sedla znači to je vjesine po 20 tak centi znači ako ne bude ispred njega perda prekida mu namaz kaže el maratu wal himaru wal kalb Tri stvari prekilja namaz. Kaže žena, magarac i pas. U, u, u, rivajetu, u jednom rivajetu kod muslima došlo. El Kelbun esved. Znači crni pas. Heller neise. Znači u hadisu su navedene tri stvari. Žena, magarac i pas. Ovaj hadis kada je čula Iša radijallahu manhu, hadis znači, pre, prenosi Buharijosun sahiju, da je Iša radijallahu kada je čula ovaj hadis, ona je zanegiral. Kaže, šebehtu muna bil kilav. Kaže, vi ste zašto nas prijeli, naš žene sa psima, kaže. Bože, saču. I zanegiral ovaj hadis. O to što je ono zanegiral ovaj hadis. To je jedna stvar, a ispravno ovaj da je hadis vjerodosajan, da je prenešan u u vjerodosajnim zbirkama hadisa. Po ovom hadisu, znači, uh, bukvalno znači, znači namaz prekidaju ove ovaj tri stvari prolazak, znači, ove, ove tri osobe kada pružu ispod čovjeka kao i kanja, znači kada pređu ispred njega, između njega i PRD. Znači, žena, magarac i pas. E, e, međutim, činjaci razlijedali da toga tvačenja u gadisa. E, e, tako da je džumu vručenjaka na tome da se ne misli japtas, znači, da prekida na, da namaz, da kvari namaz. Nego se misli da umanji njegovu vrijednost. Da umanji njegovu vrijednost. Svijedno znači da li ta osoba spriječila ili ne spriječila. Dok ti učenjaka smatra da preki da namaz preki, prekida, znači kvari namaz. Ispravno ovo na znači, čemu možu učenjaka u stvari da ne, nije da kvari nego da umanji njegovu vrijednost. Zašto? Zato što imamo druge dokaze koje kazuju na to. A to je da Adis vjerodosan, da je Blah ibn Abbas prešao sa, sa magarcem ispred safa ljudi koji su klanjali. Ispred safa ljudi koji su danja prešao ispred njih sa magarcom. Hadis vjero dostao. Poslanic nam nije rekao da ponove namaz, nisu ponavlju e, Drugo, vjero e, dostao hadismo u Buhari muslimo da je spomenuti jel, da je Išar, ona spomeni, da, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je klanjao, a ona je bila ležala ispred njega. Pa kada bi htio da padne na sežu, njubo bi dirno, pa bi se ona sklonila, on bi pao na sežu. Na tome, znači, ona bila je bila tu ispred njega. Hele, me je uglavnom... E, samo značenje naših hadisa jahto sade prekida namaz ne znači da ga kvari prekidanje naš i njegovu njegovu potpunosti i tako dalje i to ispravla inshallah ispravno mišljenja znači da da ništa što god da prođe iz čovjeka ne kvari mu namaz ne kvari namaz da mu da ga mora ponoviti nego mu manji njegove vrijednosti jer čovjeka odvodi iz bunijega i tako dalje pa pa materije ove tri stvari znači, znači hadisa vjerod znači stvari da najviše što što što kvari, manji vrijednost na mazor, stvar su ove tri stvari. E, dalje sljedeće pitanje, nadam se da, da se i dalje čim dobro je, e, sljedeće pitanje, e, treće pitanje po redu, ako se, e, jeste, kaže, da li, je, li nam, je li nam vađi da učimo arapski jezik, i možete da dati savjet kako da učimo, e, narod, narod, jezik nije da svako musliman da ga uči. E, zašto ni vađib? Pa zato kako rekla Ajjub, znači ispada da ako nauči arapski jezik, ne nauči arapski jezik, da griješam, pa da tako nešto treba dokazati. Da tako nešto treba dokaz, znači da bi neko bio nečemu griješao da tako nešto treba dokaz, a nema dokaza niti translat koji puči na to da ona ko ne nauči arapski jezik da on ima grije nosi grije i da griješa zbog toga. Dalje, znači nije važno, nego normalno da da to pohvalno i da najbolje može razumiti vjeru tako nauči arapski jezik i tako dalje. Četvrto pitanje, da li je zabranjeno da nose džins hlače? armirke, vjerojatno, jel? Ja. U početku, kada muslimana to nije bilo, neke učinjaci su izdali fetvu, jel? E, pošto je to a, normalno da se ta, da ste vrsta pantula se nosila na zapadu, gdje je to bilo ponašanje kafira, izdali su fetvu da je to haram. Inač, inače pitanje o ponašanje se vraća tako nešto. Mm. Međutim, poslije se zavladalo nošenje, no, no, nošenje hlača, farmerica, kod muslimana, jel? E, Nije poznato da neko da iznosi tu fetvu da je haram nositi muškarcu e, džins plače odnosno e, normalno ovdje se vraća na to ako su hlače dovoljno široke znači nema smisla što se bilo koje hlače ako su dovoljno široke da nas likavaju nađe se glavoje stidno mjesto da nisu baš znači, previše uske znači ako su previše uske onda je to mekru da se nosi takve hlače osim ako cilj, ako čovjek ima namjeru za nošenjem te nošenjem te odučio da oponaša keatira Sa to namjerom i naša se to odjeća normalno onda ulazi onaj hadis je u kojem je došo u Buhariju da zabranjeno odnosno ni u Ahmeda ni u Budaudu, Da je a da je, da te mentashabbi qanfa minhu, anako ponaša jedne, neke ljude, odnosno neki narod, oni od njih čime se zabranilo ponašanje nekih ljudi, jel, odnosno da ponaša kiafira, je l? Ono onom što je svojstveno za njih, naravno to, to je poznati kaidial ponašanje se svodi na ono što je svojstveno za kjafir, pa priđi kod muslimana. Hele Nes, uglavnom uh, odgovor, kratak je, da nije nije zabranio nositi muškarcima uh, farbence, džins tlače. Naravno, ili da treba dovoljno biti široka da ne budu jel, ispod članaka itd. Peto pitanje kaže, kada smo u safu farz namaza, šta je ispravno da ravnavamo vrhove, prstiju ili pete? Nimi poznate ki šireci meni nije poznat jer iskreno kažem nisam se dowanjao ni bavio ovim pitanjem e, direktan šerijatski te koji presuđuje po ovom pitanju da li pete ili prsti uglavnom ono što je došlo od od hadisa, hadisa od Anas a radijallahu anhu u, u Buhariju u kojem je došlo da kaže da kaže jedno sad bilo mismo kaže al kaže ravnali tako u sapa i madabi kaže stavili petu uz petu odnosno kadem bez kadem spojili bi stopalo uz stopalo distindos što ga narazume je koji su dio ravnal prednji dio i zadnji dio znači stavili bi e, znači kadem bil kadem znači stopalo uz stopalo ili e, u drugim nismo kojim je došlo da poznati kaže da da e, sam kaže kaže hadu bil aenak kaže poravnajte vratove svoje poravnajte znači gornje dio tijela i tako dalje nad njim poznat neki direktor Shetshek koji posluži potom pita mada sam sam lično čuo od nekog ne se tačno pri da treba ravnati petu dok glavno ljudi je prednje dio i tako dalje. Glavno meni nije poznat ili neki hadijs koji prosuđuje po tom pitanju. Dalje sljedeće pitanje. Šesto e, kaže, kasnim na namaz e, Safi e, jeste popunjeni, nema mjesta za mene da uđem u Saf. Kako ću postupiti, hoću nekom bratu signalizirati a potapši u ili ga lagano poluči toliko da me osjeti da da, da sam sami da se povučem is Safa da ne bi bio samo safa ili ću sam klanjati u safu naravno u pitanje klanjanje je da čovjek sam klanja iza safa odnosno vraća na na poznata poznat nekog hadisa po tom pitanju hadis vjerodostan koji bliže imam Ahmede budah u televiziji ostali u kojem je došlo je kaže da je, je Allah poslanik vidio nekog čovjeka da je klanjao sam iza Safa. I naredio mu, kaže emarha eni uide salat. Naredio mu je da ponovi namaz. Naredio mu je da ponovi namaz. A, a također imamo drugi hadis u kojem je, uh, drugi hadis uh, od, uh, u kojem je došlo u to, da je poslanik sam samo rekao, kaže la salate limu, limun feridin halufa sami. Nema namaza, ono ko klanja sam i za safa. E, postoje drugi hadis u kojem se navodi da je postanik da, da, znači, ovo je isto vjerodosan hadis, a ima i drugi hadis kojem je došlo da je postanik s.a.a.l. rekao jednom čovjeku kada je klanjao sam, kaže e, zašto nisi povukao nekog sasomu čovjeka, znači prednjih sasomu povukao da klanja sam njim. Međutim, sviri vajati koji su došli s ovom pitanju da treba nekog povući, ko klanja prije da ga pući sasobno, da klanja s tobom, da ne bi klanio sam iza Safa, su slabi, jako slabi ne mogu se uzvijekati kao dokaz. A ova dva hadisa koje su došle da je rekao čovjek da ponovi namaz je klanio sam iza Safa, i ovo gdje kaže la salata limunteri lim, lim, di halte Saf, nema namaza, ono ko klanja sam iza Safa. E, oko tumačenja ove hadisa učinjaci imaju podijeljene mišljenja, oko razumijevanja ove hadisa. je. E, džumhur učinjaka je na tome, jel, da čovjeku e, nije dozvoljno samo da klanja iza sapa, samo znači, kada vidi da je popunjeno i da klanja sam, da mi nije ako klanja ispravo namaz, dok dio učenjaka, mali dio učenjaka smatra, ako bi klanjao tako sam, da mu je ne ispravo namaz, da mu ne ispravo namaz. Ima i treće mišljenje koje kažu, jel, ako dođe i nađe popunjen prvi njih sapa i ne može nigdje onda stani, Nače ovo smo rekli znači svi svi ali nisu uh, slabi potopida se neko povuče nazad. Ispravno da ne treba niko polačno zato da ima to, i to mišljenje. Uh, Naše znači, ako dođe čovjek uh, treći mišljenje. Ako dođe čovjek i vidi popunjen čitav saf ispred njega, nema nigdje može nigdje stani, on treba doći. Nače ako je popunjen ispred, ispred njega saf, dođe i klanja se. I nema grija nikakvog ispravna namaz. A ako dođe i ima mjesta naprijed da stani i uprini dio safa, al klanja sam iza safa, da mu je namaz onda neispravan. U svakom slučaju, znači ima jedno i drugo treće mišljenje, Allah zna najbliže, najbliže je ovo baš treće mišljenje, da čovjek ako, a, ako dođe i nađe mjesto, da može stati u, pre, u, u, u tom prednjem safu prije njega, da je obavezan da stane u taj prednji saf, a ako nađe popunjen, da je mu dozvoda kanja sami za safa, da on sam kanja makar nikad drugi ne došao. A ako toga da mu neispravan namaz, to je zaista teško reći da mu neispravan namaz. Samo znači on više la salatolim, to je ne znači, znači nema namaza, znači ne može znači nema namaza, znači neispravan namaz, nego može znači nema potpunog namaza. Znači krnjav mu je namaz. I tako dalje. Helem neice, ali u svakom slučaju bolje je da ako može stat naprijed, da stane, ako nema mjesta, nema smita da fanja sam, ako nema mjesta da fanja u prednjem. E, dalje sljedeće pitanje, nadam se da da dovoljno brzo ne pičam da se razumije. E, sljedeće pitanje e, kaže da li, da li u Bosni postoji mučtehidi ili ranije je bilo bosanaca mučtehida. E, što se tiče e, ranije prije e, ovog našeg vremena e, da bi se moglo tvrdi za neko da je bio muštehid, nije bio muštehidi, ja lično, sa svojim stranom mogu reći da to treba na prvo istraživanje, treba izdražiti, ispitati koji su učenjaci bili, koliko su imali znanja i tako dalje, šta su rekli drugi za njiho učenjaci, šta su doćeli za njihovo znanje, da bi se moglo o tome dati neka ocjena. A što se sviđa današnje, da danas u Bosni postoji štedi meni lično, el ne znam, nije poznato da ima neki neki učen čovjek bosanac koji je toliko istakao, istakao se u 60 znanostima da se može reći da je mu štahida dostigao stepen ičtihada, a zato s druge strane mogu mogu reći da ima dosta učenih daja kako što tako da ima učenne možda ne baš dosta al ima učeni daje koji su dostigli stepen e, ittiba da su muttabiye odnosno da su sposobni da imaju dovoljno šireskog znanja da mogu svaku prezentovaoje učenjaka mišljenja učenjaka njihove dokaze na pratam analizu istraživanje i na osnovu snage dokaza da uči do stava koji je stav najbliži ispravno. da takvih daja, da takvih učenih kod nas ima u Bosniji inshallah pitanje da li se može da li se namaz skratiti da li je to namaz musafir ako se svaki dan putuje na posao udalje 7 do 10 km ispravno da čovjek na takov dan ne može biti musafir i niim podao da ima jedno mišljenje koji smatra tako čovjeku musafir to i hadis najjači potom pitam prenesene jel da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da u hadiskoj glazi muslim da bi da bi kratio namaz kada bi izašao jel 3 farsaha odnosno približno neka 19 km et tako dalje Uglavnom, a, o 3 na tome da kada čovjek putuje sa kada, uh, kada prije 80 km udaljenost je 3 su mezeba tome, uh, dok, uh, kod, kod Hanefija treba proći jel, sto, oko 150 km da postane musafir 3 dana i 3 noći el se ispravno mišljen da je čovjek musafir onda kada, jel, kada se u običaju smatra da je da je putnik musafir međutim za ovo 70 km nema, ne, ne mogu vjer da, da je čovjek na tako udaljen da je musafir jel. Nači za za takvog se ne možeš da mu saafiri ni ispravno da da išta da koristi kakvoj lakši luka na koju daljinu. Dali sljedeći deveto pitanje kada želimo da obavimo kada da obavimo namaz moramo li prije uzimanja abdesta imati niyet da uzmemo abdest da nam bude ispravan namaz ili je dovoljno da kod abdesta niyetimo postizanje čistoći za namaz učenje korana iz mushafa postupanje po Rešnjavu. Na, e, i tako dalje, navaju hadis. E, što se tiče ovog, jel, postoji e, da su uče, određeni učenjaci u Mezirima govorili, jel, da šovjek kada sa abdestom, hoće da abdesti, e, ako nijeti sa tamom abdestom da uči Kur'an, da mu taj abdest ne važi za klanjanj na maza. Ako nije će da, klanja, da, da radi određen neki drugi ibadet, da mu ne važi za nešto drugo i tako dalje. Sve za takve, za, za takve detalje e, ne postoji neki konkretan e, dokaz. Uglavnom ispravno je da čovjek koji hoće da, bisne, da mu je šart jel, valjanosti abdesta, da ima nijet uzimanja abdesta. A samim uzimanje abdesta, čovjek pod može raditi sve ono što se radi pod abdestom, tako da nema potrebe da, da, da nanijeti pojedinačno određene stvari. A kako je hoće da uči Kur'an, počne uzijeti abdest, I stih e, nije tom uzme abdest, taj abdest mu kadada ga uzme važi za sve ostale ibadete koji koje koji se rade sa abdestom od e, a za preciziranje toga jel, nema dokaza iako su održani učitelji o tome govorili ispravno je znači da čovjek treba imati niyet e, znači bilo kakav niyet opći niyet da uzme devitno da ima niyet da uzima abdest a da onda nakon što uzme abdest važi, važi za sve ostale ibadete koji koji želi raditi po tim abdestom da se e, to pitanje da li ni je da li je meni dozvoljeno da upitam više daja isto pitanja tek kada čujem sva mišljenja odaberim najspravnije ne onih kojim, e, kojim je najlakši i koji odgovaram mojih strastima jer je zabilježeno selefa da su govore da ukoliko želimo spodnati igračko svog moalima šeha odijemo do drugog šeha da poslušamo i njegov govor da se hlad nagrade evo ovo ne znam što je zabilježeno selefa da su tako rekli da i gdje je to zabilježen ko je to rekao jel ja. pogotovo se je lako propisati to što se je lefo, tako nešto jel da tako nešto volio da čujem rijeto ko rekao e, uglavnom da običan e, na znači, ovo se vraća na pitanje jel na pitanje e, koga treba e, musliman običan musliman da slijedi kada podiže pitanje zna da se ljudi raziljeju različito se tako da ispravno je ovdje, da, da ne treba tako raditi kao što je navedeno, da neko od nas, ili odvada, da ode i pita više daje, pita tri, četiri daje, pa onda odabere što on misli da je ispravniji što smo Takav način nije zato što a, ta, a, taj brat koji tako pita, on a, čime on može za sebe garantiti, da on sposoban da presudi ko je on njih upravo, ko je njih ispravniji, reka, pitanju, rekao. Ako on Ako on zna koju pravo znači on on ne mora i ne mora ni pitati, jel' on da može sam da se vrati i sam da ispita i tako dalje. Naći za ovako nešto ovo ispravno za onih učeni koji su mu tebije. Naći oni koji e, se vrate na stavove učenjaka, vidi njihove dokaze i odaberu do, do stav onaj stav koji ima najjače dokaze njega da slijedi. Ako zato sposobne, za tako nešto treba učiti. Treba, e, treba učiti, treba znati se vrat na, na, na, na na knjige jedna nađe odježenom se celo pita tako dalje znači, za običnog brata muslimana je najispravnije znači otkrit ima četiri mišljenja toga koga treba pitati koga treba slijediti kada, kada znam vodim pitam da ima da se razđiđe da ima više mišljenja tako dalje znači treba, slijedi, treba pitati onog za koga smatra ta osoba da je kod njega najučenija najpouzdanija osoba popitaš znači I da kada čuje od njega odgovor, poslušak u tome slijedi. Što ne znači da ne smije pitat nekog drugog. Ali da ide redom, pita sad jednog, sad drugog, kako dalje, takav način nije poznan, niti je prenešen, niti je prenešen od, od, od, od prijašnjih učenjaka, niti je to nispravan način, jer time jel, dovodi iz sebe situaciju da može slijediti ili lakše stavove, ili teže stavove, ili nako po svom hir po srastima odabere što će. Znači najispravnije da pita onog onog, onog što je zanima, najviše prvnije, ako nije u stanju, pita bita bilo kojeg ču, učenog za kojeg zna da čovjek ne odgovarava, znači po svojih stranostima odgovarava na osnovu dokaza na osnovu što zna što je učio. I kada mu to odgovori da ga, da ga slijedi, da ga posluša u tome. Naravno, ako može da dobije dokaz, dobro jest. A nema smijenja ako nakon toga čuje, čuje da neki drugi dajan, neki drugi učenj, rekao da je drugi stav da je drugi stav takav i takav na osnovu tog tog dokada, pa, mu se uči, pa onda se učini da je taj dokaz ispravniji i onda pređe na, na taj stav. U tome nima smetnja, ne u prvom momentu automatski da sluša više daja, pa da onda odabiri šta se njemu sviđa. Jer ako ima sposobnost da dobere na osnovu snage dokaza, onda on znači već predlazi učenije, onda već sposoban da on sam istraži pitanje, tako da je, a, a sumnja da je, da, je, da, je, da, je, da je običaj muslima na tom stepenu da može da odabiri koji je ispravniji više na osnovu dokaza e ne zagrmali još jedno pitanje čini se da je došlo još jedno pitanje e nema više pitanja uglavnom to je to mi malo ni malo malo više sam prošli termin uglavnom nije do mene znači u početku je bilo problema oko, oko, oko veze ovdje nisi dobro čulo uglavnom da vas hvala što ono, nagradi svakim dobro za vašu strpljenje slušanje i pomnost e ja molim Allahu da nam ovo kabuli i da nam primi na suđem danu da bude dokazana za neprotiv nas inshallah i bi završio svoje večerašnje obraćanje i prepustio uh, sljedećem uh, bratu ja, da daži sljedeće predavanje subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa